«Мамонт на люту замерзає!» І обдарувала рукавичку чорному поглядом «Я вас впритул не помічаю». Зате з Ігорем і його нареченою попрощалася тепло і приязно, пообіцявши недмінно вмовити боса побувати на їхньому весіллі. В машині Борис Аркадьович цілував їй руки, наче не бачивши місяць. Оце і є твоя робота, маленька. Отак От працюють дружиною. «Я вже зрозуміла», – проказала Софія, шукаючи застіпку важезного коліє. «Зніміть з мене цю брилу Бориса Аркадійовичу, Ради всього святого. Вона на мені яму на шиї витисне». Потерпи ще хвильку, не руйнуй образу, я так довго думав, що б вигадати таке особливе, не біле, не чорне, не червоне, бірюза страшенно личить до твоїх очей, і не бірюза, не тільки, а вже ж і сапфіри також, стриваю, у тебе очі змінюють відтінок, саме так Залежно від погоди, освітлення, настрою і ступеню закоханості, і ще від прекрасна шиї. Здається, я влип. Пропав. Жінка з очима, що змінюють відтінок, так само легко змінює настрій і коханців. Ага. Насупила брови зовсім немінлива у настроях, а тим паче щодо коханців з причини їх повної відсутності жінка з бірюзовими наразі очима. Ляля капризуля так і рвалася назовні, хоч як пані у золотій парчі намагалася заховати її в морській хвилі. Дівчинка, що не догралася в дитинстві, вимагала нових іграшок, бодай тепер. Дівчинка хотіла тата. Це Софія зрозуміла одразу і прийняла без заперечень. Мудрого, доброго, іноді суворого, якого завгодно, але тата. Хто це там називав її свавільною, різкою, рішучою, мужньою? Самостійною, здатною до прийняття рішень, схильною до постійного хапання биків за роги, кидання на амбразори, підіймання прапорів на барикадах. Хто це ославив її сильною жінкою? Дайте спокій. Зніміть із мене ці ваші войовничі причандали, заберіть з рук стріли, списи, прийміть з очей рушницю, бо не витримаю стрелю. Покажіть, де отут у цьому лігві теплого чорного ведмедя кухня? Де моя оксамитова коробочка? Де мої рожеві стрічички? Вечір поплив м'якою рожево, без таємниць і несподіванок. Позбувшись нарешті важкої бірюзи і морських хвиль, Софія пірнула у теплу, вкриту рясною запашною пінкою ванну. Ця кімната у біло-блакитних тонах, як і спальня, виблискувала і пахтіла зовсім як і ще одна дуже знайома їй ванна кімната. Отам, у Києві, саме там була така ж величезна ванна, якій так добре обом. Спогади пінкою вкрили воду, заховавши від погляду ведмедя, що з'явився нечутно і несподівано поруч. Софія закрилася руками і відчайдушно замотала головою. Ні, не треба. Ні, не треба змивати з мене білу шубку піни і виносити на руках з ванни. Ні, не треба висушувати феном краплі і перебирати пальчики. Горошок, квасолька, кукурузка, пшеничка. Теж не треба. Це усе вже було, воно можливе тільки єдиний у житті раз. І ванна на двох тільки один раз. Повтор.